Alam al-rijani, un-na'u al-hayati Aqmarulladi, man-harul-hudati Alam al-rijani, un-na'u al-hayati Aqmarulladi, man-harul-hudati Obu audio iznanih priplenir iz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 وخل المناما جرى العمر يمضي وراء من صراما نستعينه ونستغفره ونستهليه ونعود به وشكر في سنة والنسيئات أعمالنا ويحديث الله تعالى له المهدد ومن يطلل فأولئك هم الخاسرون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو ونبيه ورسوله وي رجال عليك وعليه صلى الله عليه ثم بعد في أصدقال كلام كلام الله تعالى وخير الحديث هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر لهم لمحدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة ثم أما بعد هل تصلى النوافر في السفر دالية legitimno kranjanje sunneta na putu. Islamski učenjaci, a gledajući na pradaje koji se navode po ome pitanju, podijeluju se na pet različitih mišljenja, jer postoje, znači, i hadisit koji se može zaključiti jedno i može se zaključiti drugo. Prvo mišljenje je da je zabranjeno klanjati na file na putu općenito. I to dokazuju hadisom Ibnu Omara u kome kaže bio sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na putu pa nije kanjao ništa od nafila. A uzvišeni Allah kaže: "Lekad kanalakum fi Rasulillahi usvatan hasana", bi vašem poslaniku zaista imate najlepši primjer. Pa tako da po ovome mišljenju i dokazivajući predom Ibnu Omara nije legitimno da se kanja bilo šta od nafila na putu. I Ibn Omer kada mu je, kada su mu spomenute na file na putu, kazao je: "E u kuntu musabbahan la ismamt kada bih kanyo na file onda bih potpunio namaz." Ako kratimo farz, a klanjamo na file, jesu se bio obukšali. Pomemiše, "Nismo", kaže onda bih ja upotpunio sve bi skupaklanja. To je prvo mišljenje. Drugo mišljenje da je dozvoljeno općenito i to je mišljenje većine islamskih učenjaka. Mišljenje Džumhura jeste da je dozvoljeno općenito na put uklanjati na file. I to dokazuju općim hadisima koji ukazuju na vidnost na fila. Oči opći hadisi, pa kažu ovi hadisi obuhvataju kako mjesto boravka, tako i put, jer nije u njima napravljena, nisu napravljene nikakvu razliku i naročito kažu poslanik sallam, je klanjao dva rekiata sabahskog sunneta kada je bio na putu, kada je prespavao sa oshabima, srećamo se hadisa muslima, da je ustao da je pručio jedan, klanjao sunnet pručeni kamet i potom je klanjao šta? Parz kako ga klanja? Pa kažu klanjao je na putu šta? Sunnete i također klanjao je Resulullah klanjao je dva rekiata duha namaza na dan oslobođenja mekega na dan oslobođenja Meke, a znamo da je kratio to cijelo vrijeme u Meki namaz, koliko je bilo 18 il 19 dana s vodnom i vajetima, i u nekim 17 dali se računa dan ulaza i dan izlaza a, kako govore islamski učenjaci treće mišljenje da je dozvoreno klanjati na file općenito a da se ne trebaju klanjati na naftile ili sunnati koji su vezani za obavezne namaze. Stalni sunnati, kao što su znači, prije podne, četiri posle podne, dva posle akšama, dva posle jacije, dva. Kažu ti pritvrđeni ili sunnati ili nepritvrđeni koji su vezani znači, za namaze, oni se ne trebaju i planjati. A drugačije naftile se mogu šta? Planjati. I ovo je mišljenje odabro šeho li slavim i nije njegov učenik i nije njegov učenik i nul I kažu da je poslanik s.a. klanjao na jahalici svojoj pokretima svoje glave kako je došlo u hadisu koga smo spominjali kod Buhari i muslima od Ibn Umara radijalahu anhu pa je znači klanjao a, pa je klanjao a, na file a ne na fila ovi a smatraju da se ti hadisi odnose na, ko, na, na koje na file na file propisanih namaza, odnosno sunete propisanih namaza. Četvrto mišljenje jeste da je zabranjeno klanjati po danu, a nije po noći. Po danu ne treba klanjati na tvile, ali se po noći mogu šta? Klanjati. I to dokazuju hadisom. Abdullaha ibn Amira kaže, bio je moj babo sa poslanikom, sa ova na putu, pa je klanjao po noći, a nije klanjao po danu. I klanjao bi, kaže, kod godice jahalica okrenula. Klanjao bi kod godice jahalica okrenula. Isto tako kažu, poslanik s.a.v. je klanjao vitr na putu i u mjestu boravka. A vitr se klanja kada? Po noći ili po danu? Po No međutim, o ovome više ju u prilog šta? Duha namaz. Duha namaz kazao smo da poslanika, oseme, na danos pobođenja meke, kada je on čega? Duha namaza. A ovi kažu ne može se klanjati na fila osim ponoći. Pa im ne ide ovaj hadiz, znači, ili ovaj, a, ovaj, a, ova predaja je, znači, oprečna ovome, oprečna ovome mišljenju. I peto mišljenje je da je dozvoljeno klanjati prije farza na file, a da nije dozvoljeno klanjati postoje farza. Znači, prije farza se može klanjati, ali se ne može klanjati kada, postoje farza. I kaže Haafil ibn Hađar la Skalani, u svom dijelu Fethol Bari, da je ovo mišljenje mama Buharije. To je zaključio iz nekih pogladlja koje je nastavio mama Buharije. Znači, da je rekao da se može klanjati kada. Prije namaza, a da se ne može klanjati postoje, jer kažu jednostavno, ako se klanja prije namaza, ubijek ima između farza i a i sunneta ima šta? ima kamet, tako da se odvoji a posle farza se može nešto što nije od farza prikalamiti da se smatra da je od farza da je od farza no međutim isto tako možemo kazati posle farza ima zikr pa se zikrom odvaja kako je poslanic s osnovom zikrom odvajao farz od sunneta tako da Ima Buhari je zabilježio Tako da ovaj njegovo mišljenje znači ne bi bilo jako. Auto nije ništa govorio ovdje po pitanju odobravanja mišljenja. I ovi učenjaci još kažu odnosno Ima Buharija koji zastupa dokazno bio da je planjao poslanika u određeno šta prije sabaha varakat. A ne je planjao posle recimo podne. Pa bi to bio argumenta. Međutim, kažemo, ima isto tako zikr, postoje farza koju je Vidimo da je Džumhur u Leme dozvolio da se klanjuju na file, ali zaista ta mišljenje Ibnu Tejnji i Ibnu Kajma obuhvataju sve argumente. Znači, kada kažemo da je da se klanjuju na file, mimo na fila koje su vezane za propisane namaze, tako je činio poslanikov, pa je klanjalo duha pa je klanio. Znači, ovdje se izuzima vitrik, izuzima se sabatski sunet, jer je zato došao, jer doslovno je argument da to šta. Osam je klanjao da nito ni na putu ostavljao. Pa je dozorio klanjati istihar, duha, noći namaz, suneru vodu, tehijetul meseci, znači od nafila i op opće one nafile. Opće nafile koje želi čovjek da klanja, može znači klanjati koliko želi, ali neće, ali neće klanjati nafile koje su ne za znači zašto, za propisane ili za par znamaz. Spajanje namaza Spajanje namaza Spajanje namaza je da se klanja Podne i Kindija Akšam i Jacija U jednom od dva vremena Kada kažemo u jednom od dva vremena šta, Na koja dva vremena mislim? Podne i Kindijsko Podne i Kindijsko je jedno, Akšamsko i Jacijsko je drugo Da se spoji znači Što se žove, zove Jemut takdim i Jemut tehir. Znači, spajanje takdim je u prvom vremenu, da spojimo podne podnijek Indiju u podnijskom vremenu, akšem i jaciju u jacijskom vremenu, ili Jemut tehir, to je spajanje u drugom vremenu, da spojimo podnijek Indiju u indijskom, akšem i, i jacijskom vremenu. Nema raziloženja među islamskim učenjacima da je dozvoljeno spajati ove namaze. Ha. Svi učenjaci se slažu da je dozvoljeno spojiti podne i kindiju, akšamijaciju, no međutim razilaze se koji je to razlog koji bi ti dozvolio spajanje. A, koji su razlozi koji dozvoljavaju spajanje? Prvo, al džabu fesepa, spajanje namazana putu. Islamski učenjaci se podijeli na dva mišljenja kada se radi o spajanju na putu. Pa prva skupina kaže nije dozvojeno spojiti namaze na putu osim spajanje na dana refata i na refatu podne i gindiju u podnijskom vremenu i spajanje akšama i jacije u jacijskom vremenom uzdelici. To je prvo mišljenje učenjaka i to je stav Ebu Hanife i to je jedan rivajt od imama Malika i to isto kaže Hasal Basri i Muhammed ibn Sirin otabiina. Ovi uchenjatsk kaže, ha, nije dozvoljeno spojiti dva namaza osim da čovjek spaja podne i kindiju na refatu, podnemskom vremenu i akšam i iaciju na muzdalifi u iacis koran, znači kad je čovjek na hađu. Samo to. A radi ajeta u kome učišni Allah kaže in nasate kana talal menine kitaben ma'uta. Namazi jedici ma Namaz je tačno u određenom vremena propisanom. Vidjet ćemo kasnije, da budemo govorili zašto spomenut ćemo bog čega ovi učenjaci ne dozvoljavaju spajanje mimo ova dva vremena. Mimo ova dva slučaje. Oni oni kažu, možemo to odmah kazati, oni kažu da je ajed došao i kaže da je vjernicima namazu tačno šta? Određena vremena propisa. I to je došlo u Quran, u Tevatir predaju. A sve druge predaje koje govore da je spajanje, na, spajanje namaza mimo a, Arefata i Mezdelife su došla u Ahad predajama, pojedinačnim hadisma, koji nisu šta motivatir, osim ovoga. Jer je spajanje namaza došlo u svih ashaba koji je spremljeno hađu. Načelo sa predajem od Džabira koja je najpotpunija o Haču I Džabir je učeni ashab po pitanju Arđa, jer je bio cijelo vrijeme poslanika, sada se nije odvajao, kaže, znači, da je poslanik sasvem spojio, i to nema razvrženje, da je spojio za čevjene masa. Pa kažu da je to predstavno išto motivater. Pa motivatir može znači, dokinuti motivatir ili ga ugramičiti dok mogu pojedinečni hadisi. A vidjet ćemo kasnije što kažu drugi učinic. Ova skupina pravnika, Ebu Hanifej, Malik po jednom i Vajetu i tako, Hasanov Basri i Hamid Vusirini i drugi, dokazuju a ovo svoje mišljenje narednim predajama. Prvo hadisom Ibn Mesuda koga bileže Buhare i Muslim u kome stoji kaže nisam vidio poslanika s.a.v. da je ikada klanjao namaz vimo njegovog vremena osim to što je klanjao akšamijaciju na muzdelifi i klanjao je sabah toga dana prije vremena. Što kaže Ibn Mesuda? Nisam nikad vidio poslanika s.a.v. da je klanjao namaz A, mimo njegovog vremena, osim što je panjao na veće na muzdalifi Akšam i Jaciju a, da je spojio i da je panjao sutradan sabah, se sutradan, gdje? Na? u Muzdalifi. Mnogi hađije sa muzdalife već od pola noći ili za pola noći, pa kako bi se u autobusu raš? Neboravena muzdalifi, što je kopna greška. Što je velika greška jer je boravak na muzdjeliti obavizat. Čak, še je Halvanije ocjenio i hadis koji ukazuje da bi sabah namaz na muzdjeliti mogao biti ruk namaz, ruk na hađe. Havaret to što Allah kome se svino, međutim veliki dio hadija sa ovih prostora iz turske i iz drugih zemalja odlaze znači samo zrelka što nije ispravno što je bolje ostati jer je nagrada velika znači dobarak takoći ni opasvanih strana ako je on ali sada raslam koji je ibnaj bude Allahu ruk kada brani mogao spavati na kameni na pijesku što sletaramo da stavamo i koje to bolje od njega sallallahu alejhi ve njegovih asaba i od generacija muslimana koji su išli i koji nisu ostavili znači te čak da kažemo i sunnete iako je ispravljeno da je boravakom uzglediti vađen. No, međutim, kaže Ibu na sud, da nisem nikad vidio poslanika, svojom šta da je, da je, je spojio dva namaze. Pa je to dokaz Ebu Hanifi drugim učenjacima, da nema spojenja namaze. Drugi dokaz je, hadis, koga smo spominjali u tretjudno, da je poslanik svojom sveme rekao, ne iseti neumite frilpun, ne iseti neumite frilpun, nije pretjerivanje u spavanju. O innemer te frio tu te li Ali je pretjerivanje kada je čovjek budan. Znači da, šta mislim se je nije pretjerivanje? Čovjek prespava namaz pa da ga klanja šta? Kada se sjeti da ga klanja u drugom vremenu. U redu. Ovdje je pretjerivanje poslanih sa osam vezov zašto? Za spavanje ili za put i boravak? Za spavanje. Pa bi znači, pa bi bilo Preterivanje kada je čovjek lijekava, kada je budan. Jesi je budan na putu? Jesi. Ili ako zaspiješ, da devi, kad se probudiš u drugom vremenu, to je drugo, je li tako? Ali to je opet spavanje, nije šta, put. Pa kaže, preterivanje u spavanju. Znači da čovjek, ovaj, može preći, jeli, sa namazom, drugo namazko vrijeme, da ga klanja i da tu nema grija. A ne može to raditi kada je šta? Budan. Bilo da je u mjestu boravka, ili da je na putu. Drugo mišljenje da je dozvoljeno spajanje namaza, kind je i sa podne i jaci je sa akšamom na putu i to je stav imama Malika po jednoj verziji, ali on kaže kada je ovaj putnik u toku putovanja, znači ide, stane, kada ne nastavlja. Nije znači odcija u jedno mjestu, nego je znači džedda bihiseiru on putuje, stane samo kvanje na nastala sa putem, znači kada je u putu i kažu imam šafija da je dozvoljeno i imam Ahmed, i Seuri, i Sahak, i ibnul Munzir kažemo ibnul Munzir, oni su so podvojica šta? Šafijski učenjaci čak i ibnul Seur, oni su so šafijski učenjaci odnosno učio je dogodi mama šafija on je umro a, možda godinu dana pri mama Ahmeda ili tu negdje znači nekih 35 ili 6 godina prije, svoga učtele, posle svojeg učiteljima Mašafije, pa je učio njegu. Ali učenjak spomnio njih u toga što su oni ulema koja je znači, posebno se bagla hadiskom naukom i tim predajama koje govore znači, o, o ovoj i o drugim tematikama. I to je stav također, prenosi se ovdje skupina ashaba od Muada, Ebu Musa, Ibn Abbas, Ibn Omara i drugi ashaba. I oni to dokazuju narednim predajama. Prvo u hradaja koju biliže Buhare je mustem u kojoj Enes kaže osanica osanem kada bi krenuo na put prije nego što zađe sunce odgodio bi podne do odgodio bi podne do ikindijskog ramena potom bi sišao i spojio namaz a kaže ako bi sunce zašlo prije nego što krene, onda bi klanjao podne, pa bi krenuo sviđajca s predaj Enesa. Kad smo govorili, klanjao u Medini podne, četre kajata klanjao je na? Zuluholim, klanjao je i kim bio? Zavrlo kajata. Pa je tako zači, činio, opet znači, predaj Enesa ili Hristo, Hristo Gerabi. Isto tako koriste predaju Ibnu Omara, kaže klan je nebio sallallahu alaihi sallame jeržmo u Benil Maghribu ališa, izađet da bih sejr. Spajao je poslanik sallallahu alaihi podne sa i kindijom, i dađet, da bi i sve kada bi, znači, bio uputovan. Putuje, znači, čovjek, nema odmaranja, nema ništa, samo stane obavi namaze i odmah da znači, sa putom, iste minute, pa je spajao namaze. I hadis Ibn Abbasa, a, poslanike, je, me spajao podne i kindiju, a kada bi bio uputu, kada bi putovao, isto bi tako spajao akšam i jaciju. I Hadis Muada ibn Džabela, koga bi režival muslim u svome sahihu, da je poslanik Salasrme, kada je bio bitka na Tebuku, da je spojio, znači, podne i kindiju i akšanijaciju. Ove predaje jasno ukazuju da je spajanje na putu, šta? Legitiman postupak, da se mogu, znači, spojiti dva, dva namaza i to se zaključuje iz poljašne značenja ovih predaja, bilo da se radi o spajanju, kako je došlo ku Firmizi, o spajanju u prvom vremenu, ili da se radi o spajanju u drugom vremenu, iako je vrać spajanje namaza u drugom vremenu prečen. Zato što hadis koji govori o spajanju namaza u drugom vremenu, mislimo na koje vrijeme? Na ekimpijsko i, i na jacijsko, o tome hadijs bilježima muslimu s vamesahivu. Dok hadisi su spajani u prvom vremenu, to jeste u podjevskom i akšanskom bilježe imam tirnizi sa birača sunena, bilo je prigovora tim hadisima, nešao to je da su hadisi hasan, da bogu proći i to je prihodio veliki dio islanskih učenjaka, znači da se može, da putnik može birati šta mu je lakše. Kako ti je lakše, no međutim ako je kod tebe isto jedno i drugo, onda je priča da se kvanja kada u drugom, u drugom vremenu. vremenu. Znači da se spoji podne i kindija u hindijsko vrijeme i da se spoja apšan i ati u jacijsko vrijeme preće nego da se hvanja znači da se spaja u povodnijsko ili apšansko Ali Inšaoh treba da je i jedno i drugo. Šta kaže naš Ebu Hanisa Rahim Ahumal za ove predaje? Nisu njemu bilo ove predaje nepoznatili on je znao ove predaje. Ali kako je Hanefiska pravna škola i drugi učenjaci, kako su gledali na ovih hadisa, oni kažu, odgodio je podne do Ikindije, kažu, odgodio je podne do pred Ikindiju, pa je klanjao, znači, poodne, ipak u podnevskog vremena, kaj u podnevskog vremena, a klanjao Ikindiju šta, u početku kažu, to je spajanje, to je Rjemu Suri, to je to simbolično spajanje prividno spajanja, a nije stvarno spajanje. Kaže, to je to spajanje. Nije to spajanje namaza da pređe sa jednim namazom u drugog namaza, to nije dozvoljeno, jel, po, po mišljenju tih učenjaka. A međutim, ovdje ima jedan problem. Spajanje namaza na putu je šta? Olakšit se. Zatak. Kada bi čovjek trebao da odgodi podne do kraja poodinskog ramena ajkindi do prvog kliničkog vremena za požurisanju najšto vremena kako se ocjenjivalo pomoći sunca namaska vremena to bi bilo veće otežanje na panja ja svaki namaz odgovore na tako yes. je da ti sad ocjeniš ajkindi je koliko još 10 15 minuta pet da se ocjeni danas je može to lakše pomoću preciznih tako ima i sata i tako na međutim nekada je to bilo opterećenje veliko pa to nije bilo nikakve olakšte da ti dođeš i onda moraš čekati kad ja moraš imati nekakvu sigurnost, se ući sa spodne u i nisko vrijeme. Pa čekaš desetak, petnest minuta, pa da dakle, planjaš ona, ne bi tu bila olačica. To bi, to bi bilo možda ponekad teže. I druga stvar, braćo, poznavanje, ovo pazite dobro, poznavanje a, krajeva namanskih vremena. I početka namanskih vremena je sa, sakriveno mnogim ljudima koji su učeni. Ne znaju, ne, ne mogu to sebi, na, u, to vre, u ta vremena, ne mogu to sebi šta. Kada je tačno kraj, a kada je početak vremena? Pa šta mislite onda o običnom svijetu? Koliko bi to opterećenje? Tako da tu ne bi bilo ovakšice. I svemu tome, najviše sudi hadijskog abilježi muslim u svome sahiju, u kome kaže vato, kaže salat salat pa je kaže okasnio sa poodne sve dok nije ušlo ih indijsko vrijeme. E možda se to tumaži simbolično. Okačio je por, okasnio je podne dok nije ušlo šta. Ikindsko vrijeme. Znači hadise kod imamama muslima, ja jasan da je već bilo ušlo ikindsko vrijeme. Pa je to spajanje ako Bog da, u vrijeme znači kada uđe, kada uđe, a ovaj dugo namasko vrijeme odas kada uđe ili ikindija ili kada nastupi već piącija. Ove učenja čisto kažu koji ne dozvoljavaju, kažu, mi nećemo ostaviti ajet radi pojedinačni hadis. Može li biti u pojedinačnim hadisima greška? Može. Može se potkrati greška, greška. I vjerodostavnoj mravi koji je poznan, možemo se potkat da mu se potkrade greška. A o ajetu se kaže da je nama s vijednicima u tačno određena vremena šta? Propisan, u redu. Ostavljamo ajet koji je motivati da radi o pojedinačnim hadisima. A to je ispravno kaže Buhari tanije. Ne radio podme što je motivatorsko jače znači da kada imaš šta. Takva tendornost. Aj kaže ovako hadis, kaže ovako mi ne možemo znači no međutim većina onima je kaže ne radi se ovdje od okidanja. Nije o izmeni, nego se radi o taksisu a to je ograničenje. Da je tako osim kada dođe iznimka u tom i tom slučaju. Pa nije nikakva izenl. Kažemo tačno. Ubjeće propisana dođena vremena. No međutim došla je iznimka ta puto kaže došla iznimka na are paćui muslim. Fatima pa neđošo inače kada se radi o pirodostanim hadiskim, a o pirodostim znači hadisima, tako da tu nema čalafana nikakve smetnje. A što se tiče hadisa ibn Mesuda koga smo prvog spomenuli, Nisan vidio nikada da je kanjao na naznemu vremena. Jer moramo nam odgovoriti šta? Da kada je koji korisni učinjaci? Jer ako, ne, ako se ne ne ne ne raz ne, ne sa te njihove predaje na ispravan način, onda što ne znači, znači da je oni ispatili taj stran, znači Bože, Bože sačuveno, međutim, druga strana je odgovarala te je pa kažu, Ibnu mesud kaže, nije poslani sa osadom kanjavu nikada namaznimu njegovog vremena, osim na muzdeli. Dobro, šta je sa podne i tijendijom na repatu? Ebu Hanifa kaže, to je mucevacir, to je zapečatjeno, završeno i dozvoljava, šta? I obavezuje tu na stajan. A Ibnu Mesaud to nije spomenuo gdje u U radiju, to je jedno. Druga stvar, Ivni Mesud kaže, ja kada sam rekao ovaj, Ivni Mesud rekao, sabah prije vremena, neki su pogledali čudno, kako prije vremena. Nije prije vremena što je da se kada je Tanjao prije nastupa, šta? Sabah. To je po konsensusu zabranio. To niko nikad nije rekao, nije tako razumije. Nego prije, između dvije zagrade, u običajno pravi. Tako je Hansa. Prije, znači, poslanik imao vremen znači, kada je klanjao sabah. Pa je prije uobičajno vremen klanjao da bi to vrijeme nakon toga iskoristio za dom. Dokle? Kad se kreće sa muzelefac? A pa se većina sazrla zaharče. Kad se klanja sabah, kad se rasvani. Osmog dana sa mine idemo na repat kada izjde sunce. A prvog dana bajrama krećemo sa muzdelite kada se rastane dobro. Planjamo sabah u prvom vremenu i dovijemo dok se ne rasvane. Kada se dobro rastane, to je predizglazak možda sunca nekih 15-20 minuta, odpilge kada se kada završi sabah, možda u to negdje vrijeme, onda se kreće sa muzdelite prema džemaracima. Tako da je, znači, ovdje se kad se kaže i klanio sabah prije vremena, misli se prije onoga vremena u kome je običavao da klanja sabah namaz. I došlo je od Ibn Mesauda, da je poslanik sada spajao na, na, na putu namaz. Međutim, tu kada je bileži Ebu jala i Tabarani i kada je slaba. Dakle, dozvoljeno je na spajanje namaza na putu i to je olakšica. A ako čovjek može planjati namaz u njihovim vremenima, i tome nema potiškoće, to je bolje. Izlazi iz raziloženja, radi kako je Slaulema kazala, a ako ima potrebno spolje, neće spolaviti. Spajanje, prvo smo vodlo spajenja na mazarku, sada je Spaja na maza u mjestu boravka. Kako je to i kada je dozvoreno da spoje na maza u mjestu boravka? Dozvoreno je spajanje na maza u mjestu boravka zbog kiše po bremenskih nepogoda. Po mišljenju većine je islamskih učenja. Kod većine učenja, kako džumhura, je dozvoljeno da se spoje namazi, ako ima velika kiša, ili drugi razlog sličan tome, zbog hadisa Ibnu Apasa, koga bježi ma muslimu da kaže, spojio je poslanik, salallahu srme, podne i kindju i akšem jaciju u Medini, a nije bio na putu. I nije bio u strahu i nije bilo kiše. Šta je uradio postanisac? Spojio kumedinu podne i kindiju. Akša miaciju. A nije bio na putu. I nije bio u strahu i nije bilo kiše. Tako kaže Ibn Anbas. U redu. Iz ovoga zaključujemo da je spajanje radi kiše bilo šta. Poznato. Jer, kakav, kakav bi onaj razlog bio ili kakva bi mudrosti Hikmet bila da Ibn Abbas kaže a nije bilo kiše, kad se onako po kiše može spajati namaz. Znači te bi riječi bile šta? Bespotrebne. A nemoguće je to Ibn Abbas kazao od sebe da Ibn Abbas govori tako nešto, kom je poslanic osnovno provučio dovu, za razumijevanje Kitava i Sumrata. Kada je upitan Ibn Abbas šta je ti o time, kaže nije htio da obtereti svoj umet. E, eh, sada dobro slušajte. Ovo je bitno shvatite, shvat kako se hadisom dokazivati. A ako ne shvatite, proće vas hadis, nećete razumijeti kako se dokazivalo hadisom. Kaže Ibna Abbas, kada je upitan, šta je, zbog čega u to uradio poslanik, rekao je šta? Nije htio da optereti svoj umen. Dobro. U hadisu nije spomenuto zbog čega je spojio poslanik namaz, je li tako? Salallaho vas. Kaže se spojio medini, a nije bio u strahu, nije bio na putu, I nije bilo kiše, po dobro koji razlog nema razloga. Pa imate, danas niki kažu spojio je poslanik u Medini bez razloga. I to je musibet. Te riječi su musibet. Da se spaja bez razloga, kao što čine, oni koji su postavili medzherb Ehlusuneta od džemata i spavaju namaze kada im se prosije da spoje. Poput šija i sliče njima. Kad da spoje, ne smeta. sunnet ne kaže, spojio je poslanik bez razloga, to je pogrešno. Nego Ibna Abbas kaže, Spojio je poslanik sa osema u medini. Nije bilo čega. Kišek. Nije bio na putu i nije bio stava. Kada je upritan zašto je to uradio, kaže, nije htio da optereti svoj umrec. U redu. Ove riječi nije htio da optereci svoj umrec. Znači, da poslanik sa oseme nije spojio, bilo optereti optereci umrec. Bil ne bilo. Bi. Bi. Jer nije htio da optereti, Znači da je da nije spojio, bilo bi opterećenje ljudima. Znači, postoji nekakav razlog, ali ga i nabas nije šta. Baš tako. Tugačije sad i sve smije razumijeti. Onda u protivnom odnosmo da kažemo kad god ko hoće da spoji, meni je muka vruće mi, ovaj ili žurim neku da odmah spojim van maza i tako smo onda upali u ono ovaj, narošto što posudio imam je guhanib. Narošto on, jer u nežješći po ome pitanju, Kod njega nema spajen na putu. A kamo gdje ima u mjestu boranku? A narošto bez razloga. Tako da je, znači, ako bi se radilo o neobičajno delikim, znači, kišama koje bi pruzrokovalo šta po ljude opterećenje, bilo bi dozvanjeno po džumhuru, u da se spoji. Dok po drugima šta? Nije. To je razreženje kao po pitanju brojni drugi, znači, ovaj, a, mesela, ili fikski pitan. Pa je ovdje bitno, znači, uzeti obzir opterećenje. Možda u arapskom svijetu, koji je bio mali snijeg dok padne tri canci, dok pobijeli potisti, odmah škole ne radi, i nijedna ustala ne radi država, nikuda se ne moji kretiti, možda pekara radi, da ne kupiš ništa više. Dok je kod nas pola metra snijeg za malu djecu, šta? Normalna stvar, pogledajte po stelima kako djeca ide u školu ujutro, kada prte, oni oni prokričaju put, tako? pa se treba, treba biti šta? opterećenje. Treba biti opterećenje za ljude, u tome je slučaj u šalap talo dozori. Jedne pilike, sam bio na hađu, dođem jedan momak i govori sad o spajanju namaza. I kaže, ima hadis kod Buhari i kod muslima da je poslanik spajao u Medini 7 ili 8 dana bez razloga. Boga mi, taj hadis bio, bilo kaj je bio za nas, koji ovaj mučimo se oko namazke vremena, spojimo u podinskom vremenoj reko takvog hadisa nema ko kod muslima ima, nema, ima, nema reko kod muslima ima hadis da je poslanik sa spojio u medini sedam ili osam pa se dalje kaže ak, poodne i kindija u akšamijacija podne i kindija, četiri po četiri koliko je? osam akšamijacija, tri i četiri sedam, pa je spojio sedam i osam misli se, spojio je Sedam, to je akšamijacija, a osam podne i kindija. I nakon toga dolazi i nastavak hadisa, samo što pročito jedan hadis, jedan dio hadisa, drugi ostali dolazi. Nastavak hadisa kaže spojio je sedam i osam podne i kindiju akšamijaciju. Pa je podne i kindiju akšamijacija pojašnjenje šta? O je prvom nejasnom dijelu hadisa. Spojio je to samo jedan put je to uradio. Samo je to šta? Jedan put uradio. Tako da kažemo, ovaj... Mišava tijela da je ova stvar dozvoljena po u leme, no međutim, tamo gdje nije dozvoljena i gdje ljudi ne poznaju ovaj propis, ne treba to praktikovati na takav način da ljudi pogredno ili pogrešo nešto pomisle o vjernicima. Jer ovaj propis je skriven u, u, u zemljama, znači gdje žive ovaj, u Slemanji, pono više nego u našim podeblima i koji su bliži vjeri i su nešto poslanika sa same pa opet, znači ovakve propovesti ovaj e, te, teško se mogu shvatiti nego treba ljude poučiti treba im kazati da postoje razilaženja pa ako neko praktikuje mimo onoga što si naučio ne mora zaštitu da je, da islam sam sadržan kod jednog čovjeka ili kod jednog mjeseva isključno isključno tome dali došao je da dostanju pravda i koji drži malih imam el behi da je ibn Omar spajao sa vladarima koji su spajali Akšan i Jaciju kada bi bilo kiša, spajao ih sa njima. A vi znate da je Ibnu Omar bio jedan od najustrajnijih naj u sredinju suneta poslanika, kako kaže Aisha, nisam nikada vidjela nikoga da, da tako u sredinju sunet kao Ibnu Omar. A kaže Ibnu Museljiv da nekom je posljedočen da je dženepleja od ljudi bez dokaza posljedočio Ibnu Omar. I on je bio sigurno, znači žestok u tome, on je silazi obavljeno nuždu gdje je poslanica obavljala. Iako to nije opći sudne da se tako radi. No međutim, pogledajte ljubav prema poslaniku sa osnovne, poslanik, pa šta mislite onda kada je riječ o spane namaza, što ulazi u temen čovjek koji vjeruje sigurno Ibnu Omer to ne bi radio. Ovaj. I druga stvar, niko to nije Ibnu Omeru osudio. Niko nije rekao po Ibnu Omeru šta radi, že je bio. Od koga si to na strednju, od koga si to vidio i tako, i tako da. I prenosi se od prenosi Šam Ibnu Urve, svoga oca Urveta, I sa idilo Museiba i Ebu Bekr ibn Abrahmana i Mahzumija da su spajali znači Akšan i Jaciju kada bi bila uh, noć kišovita i to niko im nije osuđivao i u prvi brži imam Arbehe i sa ispavljim lance i došlo je sa ibn Ukveta da je Omer ibn Abdelaziz spajao Akšan i Jaciju kada bi bila kiša Omar ibn Abdel Aziz je peti pravedni halifa kakoga neki nazivaju, peti pravednom halipom, i ovu pravduju je zablježio imam beljeh sa ispravljeno lanca prilosti laca. Znači, razvoljeno je gdje mu i opterećenje u ovakvim slučajima znači da se spoje dva namaza od jednog dijela učenjaka. Spajanje namaza radi posebne nekakve potrebe Ovdje autor kaže da ima posebne kakva potreba čovjeku da spoji ili uzur da je to dozvoljeno spomenuto u skupu učenjaka kao recimo da uđe doktor u operacionu salu i treba da ostane cijelo akšonsko vrijeme pa čite koji je atiskojzi ćemo kazati, ne, klanjaj ti, nek ovaj a, pacijento saburi, <laughs> pa ćemo onda vidjeti šta će sa njim biti. Čemo kazati, stoji u esklujacijskom programu. To je doprodanja. Do ovdje autor čak došao, ovaj mišljenjem, što bih sam o temije, koji je ovdje, ima posljivije pus, malo mišljenje, pa kaže da bi bilo dozvoneno i ovaj ljudima koji rade a, teške poslave, a teško im je oksrećenje, da klanji svaki nalazi za njegovo vrijeme i tako dare, no međutim, ovo je jedno mišljenje, drugi učenjaci nisi vožno što je šegolestanom ovaj, po tome je pitanju a tako da je preče izbjegavati začin spajanja u takvim slučaju spajanje isto tako namaza kada je čovjek bolestan, to je dozvodeno kod imama Malika i dozvodeno kod Ahmeda i odabroga Ibnotejnije a, a Ibram Šafja to zabranjuje znači zabranjuje da spoji ko I ima hadis od uh, Hamne bintu Džahš kada je bila u Istihavu, kada je spajala namaze, no međutim oko njegove vrstojnosti ima spor i znači bilo bi dozvoljeno bolesniku da spoji namaze a koja je zaista za njega veliko trećenje šta da, kanja svaki namaz u njegovom vremenu, znači velikom podreškoću stvara, ne bi niče od u tome slučaju smetalo, a od teškoća to da je čovjek bolestan i da spaja namaze zbog toga nije ispravno. Puka bolest, jer čovjek koji radi teške fizičke poslove treba kao ne svaki namazu njegov vremenu, tako. Treba i postati. Ne može zbog toga što radi fizički posao i teži da kaže ja neći postati. Treba da postati. Osnova je, znači, osnova je da treba da postati. Poprosivo znači otvorit ćemo vrata koja se ne mogu nikada zatvoriti. Ali ako zaista čovjek je toliko obolestan da mu to stvara veliku potrškoću i optrećenje, ustajanje, našto da ga treba obdustiti, nema koji se čo tome, onda neka spoji. Da li je ustav da se namazi planje jedan i za drugog? Po mišljenju većine islamskih učenjaka, ako spajamo dva namaza, ako ih spajamo u prvom vremenu, onda moramo planjati jedan i za drugog odmah. Spajamo podne i kindiju u podnesko vrijeme. Moramo knajati podne i odmah učiti kamet da kranjemo šta? I kindiju. Jer ako napravimo razliku, razmak među njima, jesmo li spojili? Nije spajanje. Iako je šeholi samim je, ta ime, ta'ala, rekao, nema veze. Nito da se, ne mora se. Kaže, šarijat nije ograničio. Tačno, šarijat nije ograničio, ali ako napravimo pola sahata, pauzu, jer je to spajanje. Nije spajanje. To je klanjanje u jednom vaktoru, međutim, razdvojeni su namazili. No, međutim, ako se radi o spajanju u drugom vremenu, znači u ikindijskom i u jacijskom, tada je dozvoljeno napraviti pauzu opet po mišljenju čega. Većina je suprotna i mi, sorry, i protaj mi, toga mišljenja tu da je tu da je dozvoljeno napraviti pauzu. Zašto? Zato što kada podnekanjamo podne u ikindijsko vrijeme, tijeli dozvoljeno da se klanjamo na put podnekanjati u ikindijsko vrijeme? Jesu. Yes. A i kindija, i onako je vrijeme sada šega? I kindije, pa nismo duži da da spajamo. Zatak, za junakom, na međutim, ako klanjamo pode u podensko, i hoćemo klaniti kindiju, pa je odgađamo, je li to je kindijsko vrijeme tada u to vrijeme? Pravo, nije pravo i kindijsko vrijeme. E sad, kod uleme koja kaže, to je sve jedno vrijeme, od podne do akšama, to je drugost. Na međutim, Allaho valen da je preče, znači da se namazi, spoje ali se u drugom vremenu, znači da se neprovi među njima nikakav razlog. Spajanje biva po jačem mišljenju i to je stav šafije i po starom mezhebu i to je stav Mama Ahmeda po jednom rivajetu, isto tako stav Ibn Hazma da treba učiti jedan nezani dvaj kameta tako došlo u Hadisu Džabira, da je poslanik sa osremena, Arafat, ključuje jedan nezani dva ikameta, da je ključuje na Buzdelipi, jedan nezani dva ikameta, dok kaže, imam šafija po novom mezhebu, iz teoriji ima Mahmed po jednom mišljenju, da se uče samo dva kameta. Da se uče samo dva ikameta, no međutim, a jače je mišljenje koje je došlo u Hadisu Džabira, jer to se spominje šta i i učenje je zana. Da li je obavezno klanjati namaze po redu? Kada se klanja, kada me klanja na put, kada pa klanjam u Kindiu pola pa podne. I sam slučajnat kaže da je to zabranjeno. Mora se steći redoster koji je postavljen šarijatom i njega dozvoljeno ukom slučaju mijenjati. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže sallu kemaraitumun. Klanjati na kako ko ustedi mene da klanja. Pa ne može čovjek mijenjati to? Pa ko bi klanjao prvo drugi pa potom prvi namaz nije mu ispravno mora ponoviti. Čovjek dođe u džamiju i dođe i klanjaju jaciju. I on stane i klanja jaciju sa njima i potom ustane i klanja akšan. Je li ispravno mu? Nije. Šta mora uraditi? Mora ponoviti jaciju samo. Ona prva je što je klanjao računa mu se kao na fila. Pa je klanjao akšan i onda je duže nakon toga reći kada sad ponoviti šta? Hrvijera je dva puta da kažnjavati nego kažemo klanjaj jaciju čovjek ne zna ne zna da je to neisplanuo, pa klanjaj jaciju pakšan hoće mu ukazati da je klanjaj jaciju hoće mu neisplanuo je, znači ona prva jacija nije bila po poredku, znači kako su kako je to postavio širizma, pa treba nakon toga ponoviti ponoviti na vas ovim bi smo šalotala da vršli namaz putnika a u narodnom predavanju će u naslednju vortje namaz, ustra malah, te barak, tebala, da nas povči naša djerica s posanika, sallallahu aleyhi ve salame da u djennetu sa iskri dobrojim i šehridima djevi sunnetu u uštu, sallallahu aleyhi vezi mahalomu aleyhi vezi Studio Kesar pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergas124020lims Austrija ili na web portalu www.kerserminuslims.com Aja <tipet>